Velkommen til Livskompasset. Det, er det her er programmet, hvor vi bryder tabuer og afmystificerer alt fra depression, angst og dagligdagens udfordringer til livets store skilleveje. Jeg er jeres vært, Lærke Wolfgang, og hver uge der sætter jeg mig sammen med en ny gæst for at få deres perspektiver og historier på, hvordan vi kan vende nogle af vores mørkeste øjeblikke til katalysatorer for et sundt, sjovt og meningsfuldt liv. Jeg håber, at programmet her vil hjælpe dig til at stole på din egen vej i livet. Tak fordi du lytter med.